А тільки представники частин, які входять до нашого з'єднання. Навколо Дубовичів великі словські ліси. Партизани прибували в село на параду різний час, з різних напрямків, лісовими дорогами, пішки, на лижах, верхи, саньми. Певної норми представництва, звичайно, не було. Побувати на параді хотілося всім, тому більшість бойових груп. Вислала своїми представниками на нього всіх вільних однарядів бійців Отже, коли на вулиці Дубовичів вишукувалися стрільці, автоматники, кулеметники, мінометники, лижники і кавалеристи Представники всіх частин з'єднання, як мені гучно доповіли в рапорті Де, біж іншим, наголошувалося і про те, що охорона забезпечена у присутніх глядачів склалося враження про дуже значні партизанські сили У цей час ворожі загони вже підходили до Тулеголового, а від нього до Дубовичів лісом кілька кілометрів Про те, що ворог недалеко, що може навіть сьогодні він буде тут, знали всі Отже, зранку місцеві жителі не дуже вірили в наше готування до параду, думали до бою а коли побачили, як справді шикуються партизани на вулиці, незважаючи на 35-градусний мороз, висипало тисячі зодві колгоспників і колгоспниць, і відразу після параду почалося гуляння. Спочатку під музику нашого оркестру, котрий складався з чотирьох баянів і скрипки, а потім, коли біля школи встановили радіоприймач, який хто з нас звідки взявся тут, під музику з Москви. Тепер про окупантів і думати забули. У селі стало так весело, немов радянська влада, і на жоден день не залишали його. Раптом хтось вигукнув. Тихше наказ Верховного Головнокомандуючого. Як передати, що означали для наших людей, які з'їхалися з лісів у Дубовичі на свято Червоної армії, слова наказу і привітання, що долинули з Москви. Хай живуть партизани і партизанки». Чи багато хто знає, що на півночі Сумщини, в Глухівському районі, на Україні, є таке село Дубовичі? А нам, коли ми слухали голос московського диктора, що передавав наказ Верховного Головнокомандуючого, уявлявся саме прямий зв'язок між Москвою і Дубовичами. Вся країна, весь радянський народ святкує День Червоної Армії, що розгромила ворога під Москвою, і ми тут, у лісах Сумщини, незабуті Партія звертається до нас, вітає нас Червона армія на фронтах, і ми в тилу ворога Одне неподільне ціле Червона армія наливається новими силами І наші сили множаться разом з нею Скільки було нас, коли ми в грудні 1941 року Вночі вирвалися з оточення і пішли із Паччанського лісу В далеку путь на славні і діла як співається в нашій партизанській пісні «А тепер скільки?». Ми боролися з ворогом маленькими групами, кожна в своєму лісі, біля Путивля, Глухова, Шалигіного, Кролевця, Конотопа, і кожен думав «Де ж інші товариші, Що вони роблять? Чому не дають знати про себе?» Ми не бачили одні одних, але всіх нас, синів своїх, бачила радянська батьківщина. І вона подала нам голос із великої землі, зібрала всіх нас тут до купи українців, росіян, білорусів. Червона армія наступає, і ми, часточка її в тилу ворога, теж беремо ініціативу в свої руки. Одна кров, одна мета в нас із червоною армією одна мати відчизна. Мабуть, і ворог чув громовий ура, який не раз розлягалося по селу. І віддавалося далеко в лісі гучною луною Під час параду повз трибуни проходили автоматники Мчали лижники, кіннотники Проїжджали тачанки з кулеметами і мінометами Оркестр зустрічав кожний підрозділ маршем Бій у веселому Хортисти підійшли до добовичів другого дня З різних напрямків двома колонами Потрапивши під кулеметний вогонь наших застав, обидві хутко відступили. Мабуть, чутки пропартизанський парад дійшли до Мадіарів, і оточене лісом село здалося їм пасткою. Щоб примусити ворога прийняти бій, ми почали шукати зручну позицію і вибрали для цього село веселе Шалихінського району.